Він майже мене не чув, не чув моїх аргументів, таке враження, що він говорив до стін, до привиду. Його звичку говорити і забувати про присутність співрозмовника я помітив уже давно. Гнатович перестав викладати в університетах, бо йому набридли обмежені чітким часом формати лекцій, в яких він мав розгортати свої думки, Йому також набридли всі вчені ради та наукові інституції, в яких ніхто не намагався слухати це розгортання ідей. Я співчуваю йому як талановитому вченому, який, поринувши в прекрасний космос наукових проблем, повністю втратив адекватність у світі матеріальних речей, у світі всіх можливих зручностей і компромісів, чи можливостей організовувати собі життя. Коли я телефонував до нього і говорив на ту чи іншу тему, то чув його радість, потім бажання зустрітися. Я говорив про книги, які мені потрібні, і Гнатович почав безкінечно говорити про ці книги, про ідеї цих книг, про авторів, про порушені проблеми та їх еволюцію, про можливість застосування цих проблем сьогодні. Я делікатно перебивав його, що мене цікавить те і те, а Гнатович, почувши, що мене цікавить, продовжував розвивати свої думки. Одного разу з телефонною слухавкою в руці я нетерпляче стояв у кабінеті кафедри, спостерігаючи за трохи нервовими поглядами моїх колег, які ніби хотіли сказати, скільки можна висіти на телефоні, але нічого не зміг зробити, Бо Гнатович, поринувши у власне царство мислення, мене не чув і продовжував розгортати цілими блоками та пластами свої думки. Такі паралельні розмови в нас давно перетворилися в норму. Врешті-решт я звик до них. Кілька років тому Гнатович повністю відмовився приходити в навчальні та наукові заклади і влаштувався вантажником на роботу у продовольчий магазин. Спершу я був шокований, але він мені доброзичливо пояснив, що там йому ніхто не заважає думати, що насправді фізична праця і чисте мислення, задоволено хмикнув він, ступають нога в ногу. За чаркою його домашньої наливки він усміхався, що в інститутах самій йолопи яким більше до шмиги виступати по радіо чи телевізорі. Він добродушно казав, «Павле, ти їх остерігайся, краще тримайся нас, наукового пролетаріату, бо лише серед нього ще жива, незаангажована і чесна думка». Ми пили ще і подумки, я дав собі обітницю ніколи не посідати адміністративну посаду бо це смерть знанням, творчості та ідеям. Я хизувався, що купив український переклад естетичної теорії «Адорно», а Гнатович кривився, що я зробив повну дурницю, оскільки він має ксерок з оригінального видання і, взагалі, українські переклади з філософії дуже посередньої якості, їх краще не читати». В інші місяці його телефон постійно мовчав. Наш спільний знайомий, якого я випадково зустрів у метро, сказав, що Огнатович мешкає зараз у котеджі молодої пані під Києвом, який пише дисертацію. Я усміхався і по думки казав, от старий ловелас, але був за нього радий, оскільки крім своєї науки, він у житті навряд чи бачив, бодай, мінімальні радості і блага. Часто чую, чоловіки, котрі довго живуть самі, поволі стають ідіотами або маразматиками, в них рано чи пізно їде дашок. Моторошно про це думати. Не доведи, Господи, таке може стосуватися й мене. За останні роки помітив багато чого незрозумілого у своїй поведінці, моїй, Інтертекстуальні жарти з літературними, філософськими, мистецькими чи й загалом культурологічними алюзіями не завжди сприймають жінки, помічаю, що вони нудьгують. Можливо, все набагато простіше.